Вона оглянулася, але побачила тільки суворо стиснуті вуста і скорботні очі діда Шавелія, Родіона Голуба, Миколи Крудька, Андрія Севериновича Куриленка, колишнього голови Зорі, і ще кількох чоловік широкої печі. Ліна розтривожилася, розхвилювалася, не знала, що їй робити, однак зрозуміла, що порушувати урочисту тишу не можна, а страшні слова стриміли в ній, як цвяхи. Думки розтікалися, розпливалися. Вона хотіла зібрати їх докупи, і не могла. Її поймав розпач, бо не могла вирішити, що ж їй робити зараз. Спробувала думати про діда, але виявилося, що знає про нього дуже мало. Саме про те, про що шепотіли позаду. Він попав у оточення, повернувся додому. Служив конюхом і кучером при комендатурі, возив коменданта. Василь Федорович казав їй, що дід був зв'язаний з підпільниками і партизанами. Він переконаний у цьому. Про це казала й тітка Параска, мати одного підпільника, котрій випадково вдалося врятуватися. Федір Грек кілька разів увечері приходив до її сина. Мати Василя Федоровича теж думає так. Її чоловік іноді таємниче зникав з дому, кілька разів когось приводив, але її в свої справи не втаємничував. Напередодні того страшного вечора він повернувся рано з комендатури, пішов до комірки, де в них висів умивальник, але в двір зайшло двоє поліцаїв, і чи повели, чи покликали його з собою, так розказувала сусідка. Ні матері, ні Василя Федоровича, якому тоді було 10 чи 11 років, на той час не було вдома. Більше вони його не бачили. І не бачили в школі. Не змогли запам'ятати ті, хто вирвався з вогняного пекла, хоч самі казали, що звідтам важко щось запам'ятати. Так чи так, але, як здогадувалася Ліна, батькова доля болить Василю Федоровичу й тепер. Його останній крок лишився мов би, обкутаний туманом, а в тумані можна і заблукати. Це гаразд зрозуміли всі недруги Василя Федоровича, і не проминали нагоди приписати в кінці скарги на самовілля голови кілька рядків про непевне минуле його батька. Либонь все це щось відбирало і от тієї шани, яку Василь Федорович заслужив як голова кологоспу. Либонь той туманець просмоктувався і в деякі вищі, оббиті дерматином двері. До сьогодні, до цієї хвилини, все це здавалося Ліні несправжнім, далеким, мертвим. Але по одному отруйному доторку збагнула, що воно живе і має силу. І зрозуміла також, що майже кожне минуле має силу. Воно здатне міняти, ламати людські долі. Оцю мить Ліна дивилася на батька трохи інакше, ніж раніше. І щось схоже до співчуття ворухнулося в її серці. Вона подумала і злякалася своєї думки, що йому хотілося б, аби його батько лежав у цій братській могилі, і він, а з ним усі знали про це напевно. Може, це не зовсім добре, може, він трохи й не так думає, але їй здалося, що так. Знала вона інше. Він не прагне оцією промовою, клопотами про меморіал, розвіяти отой димок, Щось замолити, робить це щиро за серця, Звіри в отих хлопців і дівчат, які полягли в смертельній боротьбі з ворогом, З поваги до чужого горя, для оцих ось дідусів і бабусь, дядьків і тіток щиро шануючи їх, і свій смуток він кладе поруч їхнього, і то справді кривдно та несправедливо, бодай шепотом відділяти його журбу від журби всіх оцих людей, для яких робив і робить більше, ніж будь-хто інший. І вона вирішила нічого не казати батькові, не тривожити його. Валерій і Ліна верталися до села разом. Вона йшла, опустивши голову. Неначе щось видивлялася на дорозі. Коли на мить підвела очі, Валерій перейняв її погляд, в якому було щось таке, чого він не міг відгадати. Йому здалося, в її очах майнула таємниця, яка стосувалася не до нього, і це його схвилювало. І він вперше з усією серйозністю побачив і відчув, яка вона йому дорога, як глибоко увійшла в серце. Здавалося, й не було нічого, тільки погляд, присмучений, сляканий, за який він хотів ухопитися і не зміг. Той погляд, мов би, стосувався до нього, і, мов би, не стосувався. І тоді, чомусь внутрішньо напружуючись, з острахом і надією, він торкнувся двома пальцями її руки, і вона поглянула на нього. І він шуганув у темно-синю глибінь. Вона впустила його в свою таємницю. Показувала, що там нічого немає прихованого від нього. І таке щось є, але воно не стосується до нього. Вона з ним, вона його, але зараз її увагу беруть у полон інші думки. Йому стало трохи образливо, що не знає, про що вона думає, але водночас о той її погляд подарував йому більше, ніж усі розмови біля осокора, ніж поцілунки й потиск рук».